Manifestatzo, imazten eskubideen defenditzeko eguna zen, gaur frantzian langileen eskubiden defenditzeko eguna ere izan da. Bai honan milaka pertsona bildu dira manifestatzeko eta greba eguna, pausatu ondotik. Zergatik, zergatik, frantziako gobernuaren ustez, lan kodea sobera murriz baita. Enpresak ez dira ereski lanen aritzen ahal, langilean gatik, eh, Azkenian, Aski edatzen ahal eta ez aski loratzen ahal. Eh, Ederkira iteko. Bai, bainen lan kodea. da oteda babesteko ere. Gobernu sozialistak. Ahantzidun, aski. Sozialistak, eh, azpimaratzeko. Ahantzidun, baino, futitzen dela iduritzen zait. Interes ekonomikoak beste nunbait ditolako berdin. Adibide bat emaiteko. Elkomri legearekin oitan ma bi urte dituen Mirenek, azken la urteetan, enpresa, ahondi batean lan egiten du. Uh, bon, eski ongi lan egiten du ere, milazazpiron eta borreitamar euro irabazteintu hilabetero. Eta egumatez, agazoinik gabe bere nausiak lanetik kanporatzen du. Miren prudometarat joaiten da, bere langile eskubidea delako, Eta gaur egun gertatzen balitz prudometako hausitegiak adibidez behatzi hilabeteko lantxari indemnitateak unkituko lituzke mirenek. Gaur egungo legearekin minimoa 6 hilabeteko lantxaria baita eta maksimorik aldiz ez da. Aldiz, elkombri legearekin argunt dena aldatzen da, maksimoa bada, hortz gaur egun go minimoa 6 hilabeteko lantxaria eta aldiz ez da geago ordaintzari minimoen zat mugarik. Bon, diakinez, pridometako uzitegiaren arabera dela, eta ez dira 6 bat zilabete bainu gehiagoako ordain txairiak usaian. Eta hortik gelitzen dira, gero, elburu bat bada hemen, erreski kanporatuz, erreski beste norbait hartzea, eta lanaren merkatua erreski berritzen da, eta dena kontendira enpresak langileak ere, beti lana ukanen dutelako, Prekaritate pixka batekin, bainan bon hori eh, lanaren izenean, zientziaren eh, izenean egiten demezala edo jeinkoren izenean ala egin behar da. Hori uste noen bederen eta initzek uste zuten ere bainan Macronnek esetz erantzun dio kasetariari. Ez ta hori ideea, ez eh, ez? Ah bon? C'est pas le raisonnement? Non? Quel est le raisonnement qu'il a derriera? C'est... Justement, de casser les barrières qui a dans notre économie. Mais tabay, économie dituen mouruak aouzteada el burua. Achte itzen diokoa, oulida interexgagia, aubaita hemen garansi tchona. Se itsekin aorkestu, beraz arazo so acerda. Babestu nahi dituzten gazteak, hartua dibidezat. Eta bai, hauek baitira egoera zailenean, emazteak era ipatzenan eta izkeet arte hortan, egoera prekarioetan, kontratu mugatuak dituztelako. lako. Aujourd'hui, j'vous le disais, l'essentiel des jeunes et des peu qualifiés rentrent en CDD. En quelle est la différence pour passer du CDD au CDI C'est les conditions de la rupture. Eta bai, beraz, gaurko gazteei, behar saizkie proposatu kontratu mugagabeak sekuritate bat bezala ikusia baita, ZDI delakoa, hori da beti azpimarratzen dena, kontenaiz badut ZDI bat, lasaina orain, eh, bainan eh, be empresa buruak eh, sobera uzkur dira kontratu mugatu domugagabe oiekilan ahiskutsuak baitira, zer gatik ebe eh, ez baita inerrex kontratu bat mostea, edo sustut langileari, sobera eman behar behar baitzaio lako, ordoan cerda quand on regarde les conditions de la rupture c'est une barrière à l'entrée dans le contrat à durée indéterminée eta vidia soinda beraz ber dira kontratuak mostu e eta kontratu mugatu do reski eskaintzen dira eta beraz e riskik beraz ego prikario batean xartzen gira berriz Raitenden bezala berriz gibe leruntz joeiten gira proposzamen horik Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitz apitz? Hitz eta putz. Brev, haue ginten berazek, aurko mobilizazioak bedaren segituak izan uh, dira eta berdin segitzekoak ere izango dira frantxeas gobernoak espaitu bereziki uh, momentu aldatzeko azmorik eta elkomrik erantzuen. Eh? Bekontengira bedaren frantxeasak interesatzen dira lege proposamenari, ba ez du hemen aldatuko duenik bere ideaz. Bestalde interneten itzulino bat egiteko eta be asteburu untan aktualitatea egin duen ekitaldi bat Eusskalegian ote gien eta ahajnaldute gien. askatzea izan da bere diskurtsuak argazkiak etengabe gabe ikusia izan dira sare soziatan eta sustut. bideo bat partekatua izan da eta egunean ze, egunean bertan ere ant zirenek azpi bagatu zutena biziki hunkiituak izan ziren Jon Maya bertsolariaren hitzekin uh, uh, kantu bat gara diskurtsua uh, egin zuen Jon Maiak, Euskal Kantuetako erreferentzia hainitz berriz uh, hartuz, eta be interneten ibiltzen baziste batzutan, Euskal Kantuak uh, eta haien aien bideoklipak soiten baditu zue, ezagutzen duzu Gabi de la Masa, Gabi de la Masa Norda, Euskal Kantuak klipak berriz hartzen ditu, eta karaokea idazten du. Hala, karaokea egin nahi baduzi Euskaraz, interneten posible da. Gabi de Lamazak, txantxanguria Euskal karaokeak izenarekin egiten ditu eta Ion Maiaren eh, diskurtsu musikatu hau karaokean ikus gehi duzie xarean. Proposatzen otzieta ementzatibaten zutea. Kantu bat gara. Agian, agian egun batez jegiko dira asten ziren matalazen azkenitzak. Gure zaitearen destino kurdelan eraman gintuzten agian zugarra murditik, baga, biga, iga, laga, boga, sega, agian zaraustik, iki milik, Ure peleko hartzainari nonagoka ari ginela errezizkiguten titipuntak, eta ipurtzuloak burdinez lertuzizkiguten ez dirabetiko garaionenako jukatzen genuela. Herriko bat eraman zuten berekin zeuden ondarrutarrak boga-boga kantatzen hasi omentziren. Altzateko jauna begira genuela, hor zen bai, bere lurrera itzultzeko zai, horbaizetako arma olaren dardar egin zuten iratiko basoan. Eta uroile harrak kantatu zigun, zaindu maite hori, nori, zaindu maite duzu nori, Berete retxeoetik atera zuten argi urdinez borda batetik bertzera zebiltzanak. Gau amaigabe bat baino latzago ta 100 urteak baino gehi ezagutu ditugu. Gernikako arbola da bombardeatua euskaldunen artean gustizmaintatua eta Gernikako hondakinen artetik eraman zuten lauhaxeta. Goiz e de behar nabe, idatziko zuen ziegan fusilatua izatera atera urretik. Azken ohua dana emonmbiar jago maitedan azkatasunari. Eta itssaontzi baten Euskal Herriti kanpora garamatzatela, dela, eztakin nora, gure semealabak itsas ertzean eduki ditugu aingira eta itsastrikuen eskumendean, Agur Agurxiberua, addioz gaixo etxe dena, zaplastekoka zirtizarta urpegi masaietan bota lurrera ama! Oroizen zaitu danean, sukaldean egoten zara, eta guri begira, Bi Doberman beltz, bilatzen eta zuntxitzen. Aitarik ez dut, ama hil eta edozein zeinerriko jaixetan, gaupasa egin genuen bitartean hil zuten beste bat, batean, kalearen erdian, hotelmon bar, Kampanada Zala Muerte, Kampanada Zamortz, emaidazu eskua eta gertatu zeneko lekura eramango zaitut baina ezitza idazu galdetu gauzailun guztien arrazoi gordea, denbora aldakorrak atseenikan gabe daraman bidea, daraman bidea. Goizeko ordubietan esnatutzen gera, Erropaz eta baitasunez beteriko sauaarekin joateko urrutira, gure maitea isil isilita goziega barrenean Liurarik ez, zaspizenideko famili batean arrotza zen gure aita, Oain sei gara, Un horrible sueño, hoi ama Euskal Herrigozua, mi kuarton jama, Zernani, mi abederatzile honda larogeita bi. Zaidago ama zai aita, miak aldizabestu dugu, begiak lamrotuta, eta alare maite ditut maite gure bazterrak. Maite mintzen jarraitu genuen edo herriko jaixetan, bai izindagizut izan zarela hene bizitzako honena. Txantxibiri, txantxibiri, jo dugu mendira amaika manifestaziotan, Elorrisoko kalian eta azken arnaza eman dugu itxasoari begira. Itsasoan hurak handi dire ezatiturik gaudenontzat. Euskara da gure territorio libre bakarra, telesforok esan zigun zutitu eta Euskaraz mintzatuko naiz nere hiltzailearen aurrean. Morz burla patri, Euskaraz baino ez dakiten oiei, morz burla Gure abuelek etzekiten Euskaraz. Baina, baseliten, lauax eta zuten esku berdinek hilzuten Federico García Lorca. Eta gu, vuestras nietas y nietos de Extremadura, gallegos, castellanos, maquetos, manchurrianos de Andalucía entera, como Marinaleda, gu, los txachos de vuestros genes, Euskal Herrian Euskaraz nahi dugu, hitz eta baía de pasaiada gure Playa Jirón, compañeros poetas, Eta bo bizantz eta irri egingo duten Irlanda emakumeen aurrak Gure mendekua ere badira Eta berriz min hau Zeren eta bateko zestira ueno ezgaragua gara asetuko Baten loturi deino ez gara libre izango Horregatik zutituta euskaraz mintzatuko naiz nere hil aurrean Eta iala iala ramala dantzatzen dugunean Otza maigabe bat baino latzago datorkigu odolaren usaina violentziaren errezumena Ez, ez dugu nahi olako zibilizaziorik. Onar genezakeen gure egoera txoria kaiola bezala, baina egoak ebaki bagen izkio, etzen gehiago txoria izango. Beraz, arra nobi hurtu ginenean, kaiola hau txitalde gingo genuen beldurrez, libro ginela sinestara sinai ziguten, baina luzegabe ohartu ginen, hanka arkaitz bati lotu zigutela katemotz eta hastun batez. Ogu bidean galduak, ibiltzeari utzi gabe esan zuen txirritak. Larroza baino ederra goko, gure zazpi probintziak, lau Espainian preso daudenak, iruan handitu frantziak, gure ametsak, esperantza, egia, askatasuna, bakea, justizia, zenbakeran, lau bat, iru, bo, zazpi, zer egingo dugu alkarjo, alkarril, ez, hori ez, Begiratu maitea hortzi mugak sutan, gure begien zerutan, Begiratu atzera hamildegi ertzak, biziak, hilak, ametsak, Orain mendeetako kanta erditu da, gure ordua heldu da, Kantu bat gara eta segitzen du ere indizbait minutuz ion mailak er, eta ulertu ziten entzun duzue. euskal kantuak berri sartu ditu eta alkarren artean Joshi eta azkenik beraz azkenitza gora erriarekin uh, oihukatuz negua jondata gora erria hemen sala bideoa ikusgaia dosier osoki, uh, otegiri ongietorri egiterakoan egin zuen uh, saio hau eta uh, karaoke moduan beraz hitzak ere azpian irakurgai dituzie kantu bat gara. Jon Maia anu eta jotzen baduzi atxamaren duzi sarean gure. Lagurarekin txegitzen dugurain teknologia berri eta zeta gerla batetaz mintzatzeko tenorea baita. <tusurra> Teknologia berrien mundurat eta internet eta beste guzi horren munduan sartzen gira orain gurekien betugu. Iota be, warri horzeroz azpi arra txalde hon? Zert hori. Arrund Bai. Bai, eta kanalpuzen be... uh, <laughs> dekodera edoxi Eta kanalpuzen arazoa hor uh, iPhoneen kriptaketa e Aipatzko dugu egun goana ah, Bada hor istorio bat bat desegitu Apple eta FBI en arteko gerlatxo bat Bai, gerlatxo bat da Ondia Bai, bai animale eta biziki filosofikoa gainera Nundik bai, edo duda, nundi duda. Beraz bai. Uh, dola zon bai tila bete, orsan Bernardinoko ilketa izan da, uh, estatu batuetan. Sena uh, remazte batzu, sartu dira ikastese batean tiratu dute, amala huile egin dituzteala ere. Right. Uh, bon, Usateak dira, kasik estatu batuetan horako ba. gau zer, behinan, or, um, atentatu islamista bat, eta horen uh, frogatzeko, edo uh, da esekin uh, izan dituzten ahremanak aztertzeko, FBIak nahiko luke, ebe e, terrorista horien, ebe shakeleko mugikogean, uh, shakeleko telefonean sartu, uh, iPhoneak dira, iPhone bostze, uh, berzki bat bada, uh, baten telefonoan dutena aztertu, e, bainan, arazoa da, ez direla, sartzenal, uh, telefonoan, uh, eta hortik heldu da meraz is äh, histori hori galde egiten diote berat apeli äh, sartzea telefon aogtan. Ados, orden, uh, pentsu dut beraz, Apple ez dela zer, uh, zer galdetik izah galdekiten du beraz, susen, uh, FBI-ek. Ordean, da, uh, kriptaketa hori jauzaraztea erra nahi du, zuri telefonuak badu kodigo, ba, got, kodigo bat, eta horrek uh, uh, sekuritatea emaiten du zure telefonari, zira sartzen eta hori ezpaitu FBIek ek galdegin uh, apple beraz, programa batzen sohtzea, Telefona horretan sartzeko zen. Ta Apple beraz, ez da sartzena lanokon ahiren telefonuan. Mm -hmm. Ara, ez da eksistitzen olako uh, gauzarik, erditen duten azazteko, eta uh, erditen dute, dute well. erditen dute beguk, ez dugu, deus eiten ez gira telefonan sartzen al, behar itaike programabat eta hori uh, uh, akinga litaike, mm -hmm. uh, pirata, Bat, eta hortan ez dutela sahtu nahi. Adibidez, FBI-eko, S-FBI-eko, Apple-eko buruak errandu, uh, egiten baginu programa hori, li taike, jasko bizian, gako bat asmatzea bezala, milaka eta milaka ate idek lizazkenak. Eta hori ustea justiziaren esku, ebe gehiagik eria batzera li eta noho nahi, noho nahi den telefonan sahtzena li taikela, eta hori hori kestutzen nahi. Zer da hor, Apple uh, gende, NBC pribatuaren defendatzaile bezala ebe zala gertzen da? Ebe hori da, hori da, hori da, hori da, hori gertzen da. Ebe jaten da, ebe bai, konfiantza jeman bat batela beren uh, erosleekin, eta segurtasun hori uh, behmatzen dutela. Nunbait bat da komunikazio historio bat ere, eta mm. gero eta gehi horren gainean jokatzen dute, uh, beren azken uh, azken aioaz uh, edo azken uh, barne programma, telefonen barne programma. Oh ama bi txaldu dute ezintzela bahrean ezintzela bajrean sharktu bisiki seguritatea sekurita, segurtatea handikoa zela erranaitu uh, bai birusendako eta bizkizaila dela bajrean sharktzia eta orren inguruan uh, komunikatzen utzen hit exa mexela fera oxtana b jendeainitz pozisionatu dela batzu estatuaren alde eganez be Hara, terrorismo kasuetan, hori zerbaitik imehagduela Appleak, eta uh, besta alde, hainitz, teknologia behietan, dira Appleen -e alde, hori haiten bidez Googleeko nagusiak janduela ebe, niko defendiatzen dut apela, um, zera, Facebookeko eko Mark zuckerberg ere ezan eh, du bizikuntza ulertzen zuela apelek ez nahi eh, izaitea. Bizi privatuaren defenatzaile haundiak horiek denan. Nah, da, hori da. Baina da prinsipioan eh, ez du ezan nahi apelek eh, terorismo edo da esen terorismoa eh, sustengatzen duela. Mm -hmm. Baina hitaike eh, maitea tresna bat denen, eh, denen desblokatzeko eta hori ez dute ez duten nahi alde pozizionatu dena behar bada Bill Gates haipatzen aldugu, eh? Microsoften uh, sohtzailea. Baina nuai piskabatu jundua dena afera horretak, hori den moi jeskiago mintzota, berak jandu, bo, salbu espen salbu uh, zela, eta berak mm. eman nentzola, edo dena nentzola justiziaren laguntzeko berrelekoan. Uh, Geiz Ez, ez uh, irrazera bilgeiz. du Microsoft utziadu ba, Mikrosoft, askia beratxada, eta ari da bere um, munduan gaindiko uh, Ara, obra honetan eta ah, pizkata. Ez dus duenen ah, oridana. Oridana orida. mere beretan direnak lagunze. Figura mesianikoaren elantzen. Bo, eta, ez duzia, bishkat bichiat, hor, uh, Google, Apple, uh, elgachik inemaitea hor, Facebook, ori... bada marketin yokobat? Uh, ba, bada marketin dena, horiek guztiak uh, defendiatzen dute, irudi bera, haşte malimadirak haiten eses, uh, apelek beaxluke desblokatu bure gauza, chani du, bebere kere preslita eta nun hachzen dugu, segurtasuna, uh, nun hachzen dugu, hortan. Uh, Eh, uh, iludia irudia ere badute defendiazekoa, mm. uh, sektore txotana. Eta, dio ta be warrior Silas Fix erdiortas. Bego ta be entzundu. Edward Snowden hori uh, uh, ezaguna eh, da, eh, berak zituen uh, filtratu, zera... Um... Estatu batutako, gobernon militaren inguruko informazioa sekretuak... Eta... Gure telefonoak uh, espiatzen zituz eta initz datu eta mm. bazituz dela. Eta berak egin du, eh, hastakeria haundibat dela historioguzi hori eta eh, FBI-ek ez duela inundikan ere eh, ah. eh, apelen beharrik olako trezna baten montatzeko, eh, badituztela beren ahalak beren teknikariak, eta beste hainitz gauza. Eh, aker bat entzat, ez dela biziki komplikatoa izan berak. be. It, ituriz bai, ala ere komplikatoa da. FBI-eko aker taldearen dako, bada egingarria da. Bai. Beher bada egingarria da. Eta berak jandu behar... Oh, eh, Gehiago komunikazio badela... bat edela, do, komunikazio joko bat. Ori, ez du ahas hori egin behar, behar baina egin eh, oh, behar, dela zerbait ez duana eta zerbait ez dena bat ere garrdena. Mm ks noden txiten duzu beraz. Ebe, ni henindaike agi e, pixka komunikazio kanpaina bat balitze eta pixka bat eztabaidaren begiize plantatzeko dela eta lehoak mugiarazzteko bai alde batetik bai bestetik zinez, zinezko aera bat baino. Mm. Ados, Apple-FBI uh, gerla, beraz... Uh, eta ezan berda, epizka bat e, irri egiteko, eh, FBIak, normalki, uh, cloudan diran, ezan nahi du, um, ezan nahi du internetan uh, grabatzen ditugun gure informazio guztiak, telefono gehienek egiten dutena, horrietara sartzena altzela FBI, baina petio bat eginduten, eh, izan dute kodigo bat aldatu, eta horren uh, dute galdegiten kodiko. Uh, horrein kodigoa austeko programa bat da, estapenetik petio bat egina zutela, eta piskat sozo bat zentzatpasten dira hor. Ados. Eta, bukatzeko Apple eta FBI bazteria nortzeko ditugu, joko analiko gira piskat, aplikazio bat? Bai, aplikazio polit bezain divertigari bat, egan ezake. Arkeon, deitzen da, A-R-K-E-O-N idazten dena. Eh, joko bat da, jokatzen aldena bakarrik eh, telefonoaren kontra edo jokatzen aldena hainitzen eh, ah, artean, edo mm -hmm. beste jokari batzuekin, mm -hmm. sarean. Bai, eta uh, hori piskabat, uh, be, askipulita atxemaitzen dut, eh, tron uh, joko bideoaren uh, estetika da, bat piskabat, pasaiak piskati ilunak, baina uh, lazer efetuekin eta... Bo, lako estetika beresi, bat, treginen duzu zer den estetik zer behar. Eta horre nahi bauzu, e, prinzipioa eski sinpliada, e, badugu egzagono bat, e, astapenean, dena gure basea edo, eta horri loturik e, gehitzen dituzu modulu itipi batzu, e, ahma batzu alira bezala, eta behar duzu parekoaren e, bihotzeratari batu eta bat dira, ara, desberdinak, e, genai du batekin, edo iru kanoi, edo bestiaren kanoia jaitzularazteko, eta dap Euskabat uh, mahi dioko baten e, ispiritua eta uh, bai duen chatzen ikuste right. polita da. Zertalako bai du? SNATZeko? Ah, SNATZeko egia. Bizian hainitzen atzen baita da. bat da. Eta komunetan ere denbora pa chatzeko ere pentsu dut. Hori da, eskoak Yo 0, 65, esker, eta telefonak erbitu handotik. Jota be, warriar zerozazpi mile eskar eta ondoko aldi arte. Ondoko oh, aldi arte. Ah, ez da gai Lasta iritziaren tarteanmarga Forgetieri hitza eta ondotik odreok izanenndazin egileak gore gomita. Euskal Museoan uh, bihar gaualdi bat antolatzen dute eusko ikaskuntzak segitzen du Eusko diasporari interesatzen uh, eta lekukotasunen bila joan baita odreok uh, film filmatzerat joan da Urguaai eta Thailandiarat eta hauek beraz aurkeztuko dituzte bihar gauue Hortaz, alituko gira, momentuz bostak eta erdi Euskal Iratietan, berriak zurekin bernadetar gaina. <tusurra> Hiru mila bosteun bat presuna ziren baionako kohiketan goizean, gobernuak lanko da aldatu nahi duela langileeriak eriak estu nahi, nagusien abantailetan litaikela eta langileen baldintzak gero eta txarrakoak hori dute esalatu manifestariek eta martsuaren ogoita jamekan behizkarrikarat jausterat deitzen dute sindikatek. Akba aturri kostaldeko hiri elkargoko presidenetaren izendatzea ezta ereskiegiten untsalaz biar bildubear akziden elkargoko autetxiak Jean Rene Tsegaraien ondokoaren autatzeko azkenian biltzahia aztelienerat da Jean Rene Tsegaraiek horoitazieko dugu presidenkargoa utzi zuela helep iparaldeko eri elkargoaz ez baitzen beste ausapesen ikus berekoa. Txarrak bakartasunetik ateratzeko eta gaztek bizitegi bat ukaiteko kostaldeko maila zelkarteak antolatzen ditu belaunaldien arteko kurutzatzeak, gazteak egongia bat ukan ukandezake adinetako baten etxean presio xubean eta ordez hunek adinetakoa laguntzen ahal luke egun guzitako bizian. Bakunaxo jantza ikusgarriaren ondotik, kompani bergitzak elkarteak beste bat nahi du muntatu helduden den urteko lagazkeneko, bere biltzak bilan baikoa eta proietu berria gertoditu, konzeptu berdina jarraikiz ikusgarri hori euskal eta siberotak mitologian oinagitua izanen da. Eta izotzokeian, partida handia gaur, angeluko hor madirentzat, fina lerdietako joaneko partida, kan normandian, itzuleko partida gero etxeano ukanen dute larumbatean. <tiedot> Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, segitzen dugu jonden den hilabetean abiatu saila, eran ahibaitu baterak antolatutako Bilkura Publikoen segida ÖPCI proiektuaren inguruan. Berriki, Bilkura Publikoak iragandira, iparaldeko tokiez berdinetan, oaikoan irisarrikoa dugu entzunen. Solazgai nagusia zelarik, kostalde eta barnekalde irabazle elkargo proiektuaren bidez. Entzunen ditugu, beiduko duar Doniane loitzuneko mera, Michel Etxebest maulikoa, Chantal Ergi aiziritzekoa, eta Daniel Utzomendi izurako hau zapesa. Elkargo bat eskualergiaren zat, kostalde eta barnekaldearen probetxuko, hastezken untako kanpoko mintsaldien saiuan euskal irratietan. Errepika, ortzegunean horren batean irureiko iratean. Goiz berriko gomita zuzenean euskaliratietan. Kan Nafarroako kutsaren iruzugaren afera ikertuko du Nafarroako gobernuak. Afera horretaz, liburu bat idatzidu Roxera Senar, berriako kasetariak eta argia-saria ere ukandu, eta hemen ezta ezer gertatu eh, liburuaren dako. Roxera Senar, gomita. Galderak egin, goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Auktan, helduen Kantu chapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantalja maiatzaren ugoita bian. <gülüyor> kantu chapelketari gabe. Kantari begirik Eta kantari begirik gabe. Kantu begirik ez. Kantu helburua ere, sohkuntzaren akulatzea baita. Arturuma. <gülüyor> eta kantu irazten espaziste trebe, bota kantu <gülüyor> Zauhte euskal kantuaren ohoratzerat, bakarrik, binazka, taldeka, akapela edo musikarekin. Atik izenak eman martxoren hoita behatzi haintzin, deituz iruleiko iratirat berreuta emaitzioen tamazazpi, hamalau, amekarata. Edo mailez, kantu xapelketa abildoa gemail.com. eta kanta! Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz. zer dira gai nagusiak tenore untan, ebe Prentxa, aipagai, beria.eusen, Euskal E. Davideen, jardunaren jarraipenerako, Baldintzak eskatu ditu ekimen elkarteak Alberto Barandiarán elkarteko zuzendariako hartarazi du hiru urteerako Jaurlaritzak egin dituen finantziazio proposamena ez dela egokia ekimen elkarteak biltzen ditu Euskal Etabide Desberdinak gure barne gile eta beraz gaur bere Oaxaca zuen berriak bilbiluma egiten du. Oztalde, txilardegi, txilardegi politikaria aztertu du Paco Sudupek. Txilardegiren borroka abertzalea liburu aurkeztu du ikerlariak donostian. Euskal Herri Aske eta Euskalduraren aldeko borroka azpimaratu du egileak. Kontzientzia erradikaloren erreferente handibada. Handiena ezpada eh, liburuaz eh, bela zemen xetas batzu eta be printtkoaren bideoino bat ere eta atzo aipatzen nuen, etafalliako pestetan ikugina jagi izana ez da lege irruzura. Hauza pesak bi lege biltzarkide gomidatu zituela eta horietariko deitasun keinu gisa ikurri jartzea hartzea jodu jo du Iruñako hauzitegi epaileak askenean eta berrian bestalde lan kodearen erreforma Gaurko manifestazioa bayonan jendetsua egindute lan kodearen ereformaren aurka. Zer aldatuko da frantziako lan kodean hori ere beste artikulu bat hori loturik. Gaori aipagai ere beste edabideetan uh, argian langile borroka aiipgai, protesta ugari eta gargaio publikoan greba Iparoskalegian eta beste edabideetan ere karikara, Lan eta kendu arte kaseta puntu eusen baionako argazki batekin ilustratua eta Berlin Media basque mobilizazioa eh, izan dela gaur baionan argazki euritsu batekin euri azkerra baitzen ere goizuntan eta Berlin Südwesten eh, E, mobilizazio eta spundu bat egiten du e, eta hori eremu largo largoago batean biztan dena eskualde osoa aipatzen baitu Euskal Argian Gaixo-Larriak Lea Artibaiko zenbait uh, udalek eskatu dute Ibon Iparragirre presoa Euskal Heriratzea. Omozioak onartzen ari dira Lea Artibai Eskualdeko uh, udaletan Ibon Iparragirre larri gaixo den presoa Euskal, Euskal Heriratzea galdetzeko Argian Aipagai eta Euskal Literatura ere bizitza mundu ororen pisua, Espedizioa mendioloren pisua da liburua aipagai hemen joanra Maariaga goi mendizalearen eta idazlearen liburuaren izenburua uh, eta beraz berekin egin elkarizketa hemen aipagai eta irakorgai bekijan argian. Gastegietan errefuxiatu krisi globala ere segitzen du aipatzen argiak Europark batasunak errefuxiatuen kanporaketa adostu du. Turkiarekin. akordioak Greziako kostaldera tiritsitako errefuxiatuak zuzenean Turkiarat bidaltzeko eskumena emanen dio Europari. Turkiak horren trokian, ahilo politikoa jaixo duten ieslari kopuru bera bidaliko dio Europari. Gazeta puntua usen, bestalde Mathieu Berge haute agertzen da, sozialista. EEP-ren edo Euskararen erakunde publikoaren eginkizuna kizuna da elkargoetan beste finantza bideak aztertzea bere hitzak dira hemen. Euskararen erakunde publikoko lehendakari dakari berria baita Mathieu Berge. Franchois Maiteak okupatzen zuen postuaren ordezko, beraz bilakatzen da Baionako haute txia. Herri berri uh, talde politikoak, doni joan edo aldeko politika publikoak proposatu ditu, hemen ipatzen ginen bezala. Eta spi ere, gaur uh, martxoaren irua, uh, martxoaren behatzia barkatu. Mila behatziun talarrogeita bateko martxoaren bederatzean, badu orain hogeita bosturte Teleesforo Montzon zenduzela bayonan. Teleesforo Montzon abertzalearen ehozketaren grabaketa edatzen du kaseta puntu eusek. Eta best uh, media bazken, uh, alderdi Sozialista Aipagai Plataforma, parte hartzeire bat 2000 eta amazazpiko proposatzen duena eta orkestu duena. Eta Action Francez talde eskuin muturiko taldea ere atzo haieten defenditzen ari zela horiek uh, ikusgai ere media bazken. <hap> Hau ginoen ipagai prentxan tenore untan laste rodreok gurekin izanen da bainan lehenik marga foresti zuritza. Ezta beste izkuntzarik ezta kien beraz eskaldunak euskaraz egiten baldin badu, ala nahi duelako da. Eta euskara lehenetzi duelako, ez eta horrek komunikazioan ondorioak okanen dituela jakin. Estres linguistikoa, edo stress linguistikoa, deitzen zaio fenomenu hori, hau da um, norikin nun, noiz eta zeiskuntza autatu behar den uh, erabaki behar hori, Euskuntza bakarra dakienak berak ez du zalantzarik hortan eta dakien hizkuntza hizkuntzarik boteri txuna baldimata ez du izaten bere erabiltzeko zilegitasunaz dudarik. E, beraz berak ez du izaten estres linguistikorik hau da estres linguistikoa euskara euskaldun eta beste hizkuntza tipituei dago kion fenomeno bat dela Eta askorentzat e, estres linguistiko hori aski jasan da eta e, behartzen ditu eskaldunak beste hizkuntza batera lejatzera. Eta nire ustez hori hortaz hori izanik eta eskarari zilegita bat emanez saia esten alda estres linguistiko hori perazuek ere pentsatzen bali estres eh, linguistikoak kunkitzen zaituzten erita baten dela. Eh, ez du da, telp izeneko tailegetan parte hartzea, eh, iparaldean gaindi ere egiten baitira, eh, justuki, estres linguistiko jena horka bohokan eh, aritzeko eh, tresna eta baliabide batzue esker. Hizkuntza ez normalizatu bat erabiltzen duenak, ez dakizior besteak ulertuko dion, arrezkoa hartu behar du. Solaskede akultetzen ezpadio bi aukera ditu edo tematu komunikazioaren kaltetan edo hizkuntza saldatu berea duen hizkuntzaren kaltetan ez da gozoa euskaldunaren egoera Marga, Forestier milesker, estres linguistikoa hemen aipagai hainitzen problema euskaldunen hainitzen hainitzen uh, alortuko dut. Odreok, laster gurekilaan bainan lehinik gomita bat ere luzatzen uh, dautziguna emendik. Ertzetan uh, musika emankizunak analdu eta radiokulturak ergarrekin ekoizten duena gaur grabatuko dute ondokoa, uh, bizaldi taldearekin uh, duzu itzordua gaur, uh, be azparnen gaueko behatziontan eta bihar eskean kristo taldea grabatuko dute, bizaldi norda ebedon ustiako taldea. Azgarra zigara hemen gaude baina ez daki uno tazen da egiradail bantaiatik aska ezin Guler gaitza zaimunak xarri ematen du nien, badakit, kritikagren etxiz. Egia nola saldu ez izen bakarra balu, parean dugunean aldatuko da seguru, badakit, badakit. Egia guztokodunak arrodara masonea Aldekoa ez bada utzi du bazterrean Denbora epaie fina da Idea beti da eder bauzoan nirea bada Poli ikibizira norberaren neurrira bia Taka Kakin nahi du Zein den jendea Edo zerri elduta Norden jendea Eurekin zintzoa banaiz Nire adardira Gixako putzuan gaude Saieztu arren berdinak hainbat gauzata. Ta ibilin hain amesten dena egin, gertuko dena zaintzen ene garren alegin. Barakit kritikalen etxiz, egian olasaldu ez izen bakarra balu parean du. Latuko da seguru baladaki Badaki Egia gusttuko dunak arrodara masoinean, dekoa ez bada utzi du bazterdian denbora epaie finala biddea beti da ere pausoana bat. Orberaren eur mirabia Traga Bizaldi ideitzen da talde hau eta erran bezala gaur gauean Ertzetan eman kizuna grabatuko dute azparen behatzi hontan eta ebe hitzuek ere parte hartzen handuzi publikoan ongi etorriak sistem Itz putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin oskal irratietan Eta erramezala gure gomitaren tenorea, biharit bat eta proiektu baten segida, Eusko ikaskuntzak abiatu duen Eusko diaspora proiektuaren baitan, Euskal diasporari interesatzen da eta odreok duztuki, hemen dugu gurek horren aipatzeko gatsalde hona. Atzaldeon! Egan bezala, izan dira beste atal batzu jadanik, biar Uruguai eta Tailandiarat uh, joanen uh, gira. Horroita al ohoitan aldaukuzu, Aztapeneko proiektua hor uh, nondik nora joiten dena? Bai, hor doan, proiektu luze bat izan da, eta abiatu zen 2000 mairu garen urtean, 2000 malauan garatu dena ere. Eusku ikaskuntzak uh, piztu zuen edo um, elkarte horrek ukantzen ideia, eta um, eta ideia zen pixkat uh, zerbait uh, berri edo ez, baina zerbait ezberdina proposatzea jasporarennin inguruan, eta munduan zehar eta baholako zerbait. Eta iga dazin eggile bezala, be proposatu nuela berbait jo Euskaldun batzen gana munduan zehar, baina, bon, erraiten dugularik jaspora, pentsatzen dugu diaspora zahari eta tradizionalari, baina zerraitik ez, ere, duela gutxi Euskal ateratzen diren gaztea interesatzea edo hori diazpora deitu edo ez bada ez tabai da, argida baina, bon, ejandezagun um, ataloiek direla gehiago Euskalduner buruz munduan zehag, Euskal Erritik atera diren Euskaldunetaz mm -hmm. Euskal Erritik kanpo biziren Euskaldunak orida. baina, ne, bo, ez da han instalatu edo ez dugun egiten duzun, eh, diazpora zahar horik, akotxen nartian hori da, hori da, baina alde batetik kala ere, nahiz eta joaiten zaren, bi, labete, labetedo urte batez kanporat, uste dut ala ere denok uh, eramaten dugula gure be, gure nortasunaren parte bat beste tokio hoietarat eta nunbait baiit be, jaspora bezala ekartzen dugu uh, lurralde berioi be, Euskal Heriaren zatitxo bat. Mm -hmm. Odo niretzeat asteko dala ere jaspora mota da. Eta bihar, beraz, uh, jamezala, ikusgai izan uh, dire, ikusgai izanen dira Euskal Museoan Uruguai eta Tailandiako Euskaldunak. Bai. Tailandiarekin nenazteko, ez dinkien, ez dinkien edo. <coughs> bai, izan behar dira mundu osoan badira Euskaldunak, baina bai. Tailandian ere beraz Euskaldunak badira. Eta bai, eta Cambodian ere, baina azkenean ez duen lotu Kambodiako uh, agemana, baina Tailandian bai gainera bizki berezia da. Ugarte txo batera, joango gira, eldu bazarete bihar ikusiko duzu hori. Eta ugarte batean biltzen dira amak ama boste euskaldun. Jodan, <laughs> pixkatari da, baina gero bada biztandena arrazoin bat edo esplikazione bat. Eta hau da, urpekaritzaren inguruan ari direra lanean. Ados. Eta ondorioz, behara ara, atxe mandute haien, haien ametxetako lujaldea han, urpekaritza praktikatzeko toki mires gajia. Eta baita ere lan egiteko aukera polita, turista frango etortzen delako arat. Eta orduan behara, badira bada tropa bat, han instalatu dena, han direnak duela bederen bosturte, eh, bosturte baino gehiago. Uste dut basutela ere ideia euskal Etxe baten muntatzeko, mm -hmm. da egea ejan behara, hasten dira han izaiten eta plantatuak dira duela zonbait urtea. Eta biskipolita da, bai, bai, zinez, uh, gomitatzen zaituztet, e, tortseraz, da berezia da ikusi, entzutea Euskara eta berrizatxe maitea Euskal giro bat uh, Tailandian, eta ulertzea ere nola bizi direna, hau baita ere e, reporta joien elburua, bai, biskata rigarria da, eta badugu ere kusiko duzue, zagutuko duzue marin bat, ibiltzen e, e, dena mundu antzeak bere, bere lagunarekin, eta hau da, roze arrotzena. Kasetari izan dena ah. garaian, e, getarin bizi dena orain, baina getarin eta mundu antzeak. Eta gara iartan, anintzelarik Tailandian, be Tailandian ziren, eta ondorioz, e, ondorioz aiekin lotu duen ere... E, momentu txu bat. Hor, mm. azken jan, ere beste galdera bat heldu uh, zaut, uh, be, Euskaldun bat joiten erarik uh, atzegira hor, adiaz, Tailandiara bizitzera, egiten duzun bezala, an atxemaiten baitute, horiek sekatzen duten, nah, lukalde batean ordean, Euskaldunak gelditzen ote dira? azkenan han an instalatzen balin badira, eta an, uh, angu bizian sartzen balin badira? Bai, beti, beti, beti, hori uste dela um, Euskaldunen berezitasun bat, eh? badugu ahotasun bat, eta maite dugu ere, gure hizkuntza praktikatzea, eta ondorioz nahiz eta ani izan, eta gainera hor, batzuk dira, ez da, Ai. pertsona bat bakarrik, ondorioz hitz egiten dute euskeraz, saiatzen e, dira, goratzen haizan dintzelarik, plater bat edo bi, hola, inspirazioa, be izango da, plater euskaldun bat, na asketak egiten dituzte... Eta bai, bai, ez dute inoiz azteko baztertzen edo ansten nondik eldu diren. Uh -huh. Eta Uruguayan, beraz, norako jendea? Bai, ordan uruguayan hori bon, egia da lujalde famatoa dela, Uruguai eh, Uruguay, hori bai duela espaldiko, jaspoarekiko eta bax. Eta hor ezagutu ditut um, gazte batzuk, hori gazte bat ikaslea, joan zena Uruguai eratikastera, eta azkenean zonbait urte pasatzen dituena, edo han bizi dena, egualdeko neska bat, instalatua orain, eta eta bestalde hori piskatari gajiago um, Uruguai tarbat, an sortua, eta noski, jatorriak badituenak, euskal jatorriak badituenak, Eta, bera, hasi da Euskara ikasten, Montevideon, Montevideon ikastitu Euskara. Mm -hmm. Egin ditu zonbait ikastaro Euskalegian uh, Euskara ikasteko. Eta, kriston mailarekin, uh, mailarekin da, e, bizikifamatua da, ez, dere izena egan naiz, eta etorri, etorri portaia ikustera eta eta biziki bizki polita. Eta hor, ikusten intuzun euskaldunen artean, beste herrialdetan ere egon zinen. E, euskal egira itzultzeko asmoarekin dira beti, badaolako lotura hori aipatzen dena, ezkenean atzegira joan, eta beti euskal egira itzultzeko gogoarekin. Behor, bai eta ez, zinez, oso pertsona batetik bestera oso iditze berdinak dira, batzuentzat zuentzat lan onak aurkituetab be, ez dut eso bera ikusten aien burua Euskal Ejira itzultzen lanik gabe egoeteko, holako eh? egoerak baitira hemen ere, eta ara hori pentsatzen dut batez ere New Yorken lanean ari zen eskabati, eta ara berak jaiten zuen argiki bat zuen postu oso interesgari bat New Yorken, eta zuen ikusten bere burua langa bezian Eta beste bat zuentzat, be, ba, eta papat da, esperientzia bat, eta gero itzuliko dira Euskal Ejira tarrik deetarik bada biak badira biak. Arremana, dute lutua atxikitzen dute ere Eusskalegiarekin. Beti, beti beti prentsa, komunikabideak, familia, internetekin hain bategesago egia da, ez da duela begeita ha urte bezala. Hein, hori, hori ez da ikustekorik eta bai, bai, beti zigarriko lotura handia eta nahiz Be, neska horrek adibidez ez duen itzulinai euskal egira, euskaraz segitzen du, euskal etxera doa, New Yorkera, plateretan ere gastronomiata hori dena ez du inoizan ez den undik eldu den, bai bai, zinez, izi e, garriko mm -hmm. Euskal egia euskal diasporaren ezagahin nagusi dira, eta hor ikusten duzu, beti badela behar hori Euskaletxe baten sortzea, eta hilanean arbi ez naizuten bat sortu, bai. eta biziaraztea. Bai, bai, bai, ba, bo, tokia initzetan bat dira, ezakitzen bat egi aldetan, baina, bo ez zautzen ditugu, eh? ego Amerikako, euskaletxeak, ipar Amerikakoak, gero bat dira argi-gariago batzuk, e, eh? Shanghaien, Sydneyen, bat dira, toki berezi batzuetan ere, Tokion ere, Tokion, bada, biziki importante bat, mm -hmm. japones batek eh, eh, kudeatzen duena, Eta, bo, egia ekan da topaketa gune bat, eh, hori da, hori besterik ez da, gehi bat klase batzu, proposatzen dira euskaraz, baina gehi bat hala ere da, bazkarien antolatzeko tokibat, bertsoa fari eta bar, topaketa gune bat. Mm. Eta, ze hizkuntza baliatzen dut erdien horakotan? Okay. Be adibidez zean pentsatuko dut ibili na izen eggialdetan, e, ba, depenitztzen du nor dagoen momentu hortan goratzen naiz Argentinaan, Buenos Aires zen, bazen justu momentu hortan biz talde Bizki dinamiko bat eta euskal eggitik zina, beraz be euskara entzuten zen zin ezindarrian, mm -hmm. baina bestela be, bo, be tokiko hizkuntza eh, erdera, Gero zetokitan monjea lehen ala ere baziren ere nahiko euskarazari zinenak, frantzis ez batzu ere baina, bai, Tokikoa eta eta Euskara. Mm -hmm. Bon, bebiak beraz Uruguai, Thailandia Eusko ikaskuntzak beraz proposatzen Eusko diasporaren xailan, uh, uh, lau eta bosgarren atala izango da gai, Euskal musegoan seiter ditan duzie itzordua, urririk Urri, gaineraz, pirmarratzeko, bai. eta ondoko etapa, odre? Ah, ondoko etapa ez da, ondoko ha. etaparik, <laughs> aurre konturik ez da gehiago, <laughs> Baina bai, bai, or, um, pausa, pausa, ez da gaizki, deia, bostegin ditugu, eta, eta, ea, e, nokdaki, eta bon. kigu inoiz. Ez ez, bontxa, mundua hundia da, bai. eta denbora ere bada pixka bat. Bai. Odreok, uh, mile esker gurekin egonik, eta beraz, uh, bihar itzordua, hartua, seiterditan, Euskal Museoan bai honan. Bile esker! Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, segitzen dugu, joan den hilabetean abiatu saila, eran baterak antolatutako Bilkura Publikoen segida, ÖPCI proiektuaren inguruan. Berriki, Bilkura Publikoak iragandira, iparaldeko tokies berdinetan, oaikoan irisarrikoa dugu entzunen. Solazgai nagusia zelarik, kostalde eta barnekalde irabazle elkargo proiektuaren bidez. Entzunen ditugu, behiuko duar Doniane loitzuneko mera, Michel Echebest maulikoa, Chantal Ergi aiziditzekoa, eta Daniel Utzomendi izurako auzapeza. zapesa. Elkargo bat eskoalegiaren zat, kostalde eta barnekaldearen probetxuko, astezken untako kanpoko mintsaldien saioan, euskal Errepika, hortzegunean horrem batean iruleiko irratian. Goizberriko gomita zuzenean euskaliratietan. Kan Nafarroako kutsaren iruzugaren afera ikertuko du Nafarroako gobernuak. Afera ortaz, liburu bat idatzidu Joxera Senar, berriako kasetariak eta argiachariare ukandu eta hemen ezta ezer gertatu eh, liburuaren dako. Joxera Senar, gomita. Galderak egin, Goizberriaren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eta hitz eta horrekin bukatzen da Gaurko, da, Biar Itzordua dugu Bostak eta Sehiak artian usaian bezala. Eta Fred Begoet gurekin izanen da David Bowie! Aipatuko dauko bere azken diskoaz arituko da. Guk ere ipetu behar baitugu da. Sehiak, Euskal Iratietan!